Aquesta setmana acabem ja i hem de dir que per a molts ha estat la setmana més curta de l'any, ja que laboralment només han estat dijous i divendres, i hem de dir novament que la Trinitat Vella és un barri molt actiu. I ho diem perquè diumenge la coordinadora antidroga del nostre barri ha organitzat una nova manifestació per evitar que la droga es concentri a la Trinitat Vella. La manifestació ja no serà aquí, a Sant Andreu, sinó que aquest diumenge anirà cap a la plaça de Sant Jaume, davant mateix de l'Ajuntament i de la Generalitat. La coordinadora ens convida a emportar-nos un entrepà per passar el diumenge allà. Veurem quina resposta reben de les altes institucions. Que cal aturar la, la drogadicció al nostre barri, això és ben clar, i així ho pensen la majoria de veïns i veïnes que reiteradament han sortit al carrer quan convenia per mostrar els seu rebuig. Esperem que aquesta manifestació, que es dura a terme aquest diumenge, aplegui quanta més gent millor. Això vol dir que els veïns de la Trinitat Vella tindrien un pes important a la ciutat. La convocatòria serà per aquest diumenge, dos quarts de dotze del migdia, al centre de la ciutat, i és que els veïns de Barcelona també han de ser partíceps d'aquesta plaga que s'ha creat al barri. Hem de fer notar que la Trinitat Vella existeix i que el nostre problema també és el seu problema, el problema de tots. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM. Això és tot un poble, que et parla i acompanya en Jordi Garcia. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs amb eh, Jordi Garcia que us parla, i també amb Xavi Álvarez, que està a la part tècnica. Mireia, avui sí que ho he dit bé, eh? Mireia... Eh, sí.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 Doncs avui s'acaba el període d'inscripció per obtenir un hort urbà a la Trinitat Vella. Avui és l'últim dia per accedir al sorteig de quatre parcel·les a l'hort de la Trinitat Vella. Doncs el sorteig de quatre parcel·les i creació d'una llista d'espera oficial per tots els interessats residents al districte de Sant Andreu que tinguin 65 o més anys i que estiguin capacitats per al treball agrícola. També hem de dir que l'Ajuntament conservarà algunes de les cases barates del barri del Bon Pastor. L'Ajuntament conservarà algunes de les cases barates del barri del Bonpastor. Alguns d'aquests habitatges, construïts amb motiu de l'exposició universal l'any 1929, passarà a ser un nou equipament i acollirà una mostra sobre la història d'aquest barri, del districte de Sant Andreu. La remodelació del Bonpastor preveu la substitució de 784 de les antigues cases barates per 915 nous habitatges construïts amb criteris de sostenibilitat.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 Demà, a partir de 2 quarts de dotze, a la plaça del Taxi, s'inaugurarà la recollida de joguines pels nens de la Fundació de Sant Joan de Déu. Doncs amb la tercera edició, a mitjans de desembre de la festa de Custom Christmas, s'inaugurarà la recollida de joguines pels nens de Sant Joan de Déu, que acabarà a principis de gener.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 per tal d'assolir el màxim de consens i acord. Doncs ara l'Ajuntament de Barcelona posa en marxa la iniciativa urbanística necessària per portar a terme la preservació i revitalització del nucli antic i tradicional de Sant Andreu a partir del planejament vigent. I anem a una altra informació, Parlem, ens anem ara mateix cap al barri de Congrés Indians i allà trobem el canòdrom que canvia llebres, les, les llebres per l'art. Després de més de 40 anys observant les curses de llebrers, el Canódrom de la Meridiana, l'últim equipament d'aquest tipus que va funcionar a la ciutat, es prepara per tornar a obrir les seves portes convertit en un centre d'art contemporani. Josep Maria de Lesea, un dels arquitectes encarregats de la rehabilitació, ens explica les singularitats d'aquest edifici únic, que tot i la reforma manté intactes els seus elements definitoris. Doncs sí, les marques de l'antiga pista de curses,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 Doncs així està previst que 35 persones que han de dur a terme tasques en benefici de la comunitat facin feina d'informadors o bé de gestió de cues a les zones més concorregudes de la ciutat i que es reparteixi per les botigues un díptic informatiu sobre la venda ambulant volant il·legal. Molt bé, doncs d'aquesta manera comencem el nostre programa d'avui a tot un poble i el que fem ara mateix és fer una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem ja amb tota aquesta informació i molt més que tenim preparada per al dia d'avui. Jo a la trànsa, busco sense parema. Radio Andreu da Paloma, radio grinitada bella. amb el sol. la te local da osinut La yo limitate i anuranta muntuzi se fatema Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs demà a partir de dos quarts de dotze del migdia a la plaça del taxi s'inaugurarà la recollida de joguines pels nens de la Fundació Sant Joan de Déu. I per parlar-ne, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònica Mireia Romero, que és dinamitzadora de l'eix comercial de Maragall. Eh, parlem amb ella. Hola, bon dia, Mireia. Hola, bon dia, què tal? Doncs ens agradaria que ens expliquessis en què constarà aquesta tercera edició, que ja arribem del Custom Christmas. Doncs pues mira, l'alema principal és acollir joguines per als de Sant Joan de Déu i per això pues, fem tot un seguit d'activitats pues, pels nens del barri i per la gent, per la gent, bueno, per la gent més adulta. Eh, eh, des de les 11 del matí tenim activisions de, uh -huh. de, de The Move, per exemple, del DIRC, o exigions de funky, exigions de, de Bollywood, eh, uh -huh. també hi ha concerts. Uh -huh. eh, o, sigui, les... o sigui, podrem veure de, de tot, no?, en aquesta costa. Sí, hi ha, hi ha de tot, hi ha concerts, concerts de grups de música, uh -huh. hi ha tallers infantils com pintura, pintura de cares o, o, fer, o fer xapes pels uh -huh. nens, i bueno, des de les 11 del matí fins a les 8, 8 i mitja de la tarda. Molt bé, perquè... És important, no?, que es faci aquesta recollida de joguines. Home, doncs pues, sí, és, un, és, una, és molt important per aquestes dates. Doncs, és una, el, el Nadal jo crec que és el, el més màcul del Nadal és l'alegria dels nens i bueno, la recollida de joguines pels nens de Sant Joan de Déu o estan pues, passant malament uh -huh. i per als nens més necessitats del barri, doncs pues, sí, es pot contribuir eh, que siguin més feliços, doncs pues, pues uh -huh. estem encantats de fer-ho i com, com l'heu organitzat aquesta festa. Bueno, doncs L'organitzem conjuntament amb, amb un grup de els Tractors Contractors Motor Group, eh? Uh dels -huh. districtes Mhm. Eh. I bueno, uh -huh. i, i, bueno, i l'Esc doncs, buscant, gent que vingui, qui encara vol guindar, gent que vol participar, pues bueno, doncs, doncs, bueno, col·laboració a les escoles també, als als associats Uh -huh. sí. perquè ja és la tercera edició no? ja porteu uns quants anys fent aquesta festa sí, portem 3 anys ja. uh -huh. portem 3 anys fent aquest és el any i podem dir que participa molta gent sí, cada any participa més bueno, com tot, el primer any pues, participa menys gent, però cada any eh, participa més gent i va bueno, ser publicitat també al, al, al barri uh -huh. la patència, perquè la gent eh, pues, porti una joguina i va ser a les escoles, també, perquè els nens de les escoles pues, portin una joguina i s'impliquin, no, no té per què ser nova, uh -huh. pot ser una joguina posada, eh, però, bueno, en bon estat, evidentment, clar, llavors, el, doncs, bueno. Perquè els nens i les nenes que tinguin el, algun problema, doncs, que també puguin gaudir d'aquest Nadal, no? No, clar, clar, evidentment, ni per això es demana pues, que sigui una joguina pues, en, en bon estat, però, uh -huh. bueno, per això, és una mica per... És una cosa molt maca, la veritat, L'alegria dels nens al del Nadal, jo crec que és, uh -huh. és una de les coses més maques del Nadal. I això començarà a la plaça del taxi, demà? Demà, a partir de les 11 ja comença el DITS a fer una exhibició d'EMUF. De uh -huh. eh, I, bueno, a les 12 s'hi vegeix una escola del barri fent una exhibició de funky. Uh -huh. També hi haurà, bueno, des de les 10 del matí hi haurà els tallers de pintura de cares i de, i de fer xapes. I després hi ha, bueno, tota la resta de concerts per a la tarda a les 5 i mitja de la tarda els motards que vinguin uh, aquí sí. eh, sortiran en ruta pel barri també amb vestits de Pare Noel uh -huh. que també és una de les activitats pensades uh. i, i després hi haurà un concert del Fleming i, bueno, i moltes activitats El que podem dir és que la gent que s'acosti a aquesta tercera festa del Custom Christmas doncs eh, podran passar-s'ho d'allò més bé Sí, a vegades dir que sí Uh -huh. i també podran, si volen, podran anar a menjar, a, a menjar un altre pa i, i passar aquí el, tota l'estona que vulguin. O sí sigui que ten, teniu de tot preparat. Sí, tenim de tot preparat, uh -huh. perquè la gent vingui, s'ho bé des de les 11 del matí fins a les 8 de la tarda. Molt bé, doncs esperem que demà sigui un èxit aquesta festa del Custom Christmas que ja arriba a la seva tercera edició i que evidentment doncs és un motiu perquè per celebrar i per acostar les, les joguines a, als menys més necessitats. Vale, D'acord. Doncs. Moltes, moltes, doncs, moltes gràcies. Moltes gràcies. Per contactar amb nosaltres. D'acord, gràcies. Sí. Vinga, adé, bon dia. Doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui i avui hem de dir que s'acaba el període d'inscripció per obtenir un hort urbà a la Trinitat Vella. Hi ha diferents eh, doncs, preceptes o consells que heu de seguir a l'hora de poder eh, doncs, accedir a aquest hort urbà? Bueno, les condicions per accedir a aquest hort urbà són, en primer lloc, viure al districte de Sant Andreu. Després, tenir més de 65 anys i estar jubilat. Estar capacitat físicament per al treball agrícola. Fer la sol·licitud dins del període especificat, és a dir, fins avui, <laughs> no conviure al mateix domicili amb algú a qui ja s'hagi adjudicat una parcel·la, no haver estat anteriorment adjudicatari d'una parcel·la en el projecte Horts Urbans, les parcel·les seran adjudicades mitjançant un sorteig públic entre la llista d'admesos. I finalment, el reglament de règim intern i de funcionament dels Horts Urbans es podrà consultar al tauler d'anuncis del districte de Sant Andreu durant el període d'inscripció. Doncs tal com hem dit, avui s'acaba aquest període d'inscripció i l'heu de fer a l'oficina d'atenció al ciutadà del districte de Sant Andreu a la plaça Orfila número 1. Què és el que heu de presentar per poder accedir a, a aquests terrenys? Doncs els documents eh, necessaris són la instància de sol·licitud a l'oficina eh, d'atenció ciutadà, se pot eh, aconseguir eh, certificat de convivència a l'oficina d'atenció al ciutadà també i una fotocòpia del DNI. I hem de dir que Hi ha una llista d'admesos I... Aquest... sí, una llista d'admesos de la qual us parlem ara mateix. Sí. Aquesta llista es farà pública el dia 13 de desembre a l'Oficina d'Atenció al Ciutatà del Districte de Sant Andreu, pla sortfila número 1. La llista es podrà consultar fins al dia 15 de, de desembre. I també hem de dir que hi ha un sorteig. La data del sorteig que tindrà lloc a la seu del Districte de Sant Andreu és el dia 17 de desembre a les 11 hores. Molt bé. I la llista d'adjudicataris? La relació de persones que hagin obtingut una parcel·la en aquest sorteig eh, s'exposarà del 20 al 24 de desembre a l'Oficina d'Atenció al Ciutatà del districte de Sant Andreu. I l'acte d'adjudicació i d'assignatures? L'acte d'adjudicació i signatures és previst el dia 13 de gener de 2011 a la seu del districte a les 11 hores i la incorporació a les parcel·les es farà en funció de la data d'acabament de les obres. Per a més informació podeu consultar www.bcn.cat barra Sant Doncs ja ho sabeu, si teniu més de 65 anys i esteu jubilats doncs podeu accedir a un hort urbà a eh, us adiran gentilment des del districte de Sant Andreu. I ara ens anem cap al Bon Pastor, perquè l'Ajuntament conservarà algunes de les cases barates del barri del Bon Pastor. L'Ajuntament conservarà algunes d'aquestes cases barates del barri del Bon Pastor i algun d'aquests habitatges construïts amb motiu de l'exposició universal l'any 1929. Passaran a ser un nou equipament i acolliran una mostra sobre la història d'aquest barri del districte de Sant Andreu.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 Per poder conservar aquests habitatges, l'Ajuntament ha impulsat un pla de millora urbana per qualificar els terrenys que actualment ocupen les cases com a equipament. La zona verda prevista en aquest mateix espai, entre els carrers Biosca, Claramunt i Sant Adriàs, traslladarà un altre lloc de l'illa d'habitatges. I parlem d'aquests 915 nous habitatges... La remodelació del barri del Bon Pastor preveu la substitució de 784 de les antigues cases barates per 915 nous habitatges construïts amb criteris de sostenibilitat. A més, es crearan més espais de relació entre els veïns, zones de jocs infantils i àrees verdes. Es canviaran els serveis aèris per xarxes canalitzades soterrades. S'eliminaran les barreres arquitectòniques, s'instal·larà la recollida pneumàtica i es millorarà la il·luminació dels carrers. I ara parlem de que l'Ajuntament exigirà agilitzar la construcció dels centres escolars que manquen construir a Sant Andreu. Els grups municipals, i l'equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona han donat suport a una proposició del grup municipal del Partit Popular perquè l'Ajuntament insti al Consorci d'Educació de Barcelona a accelerar de forma urgent la construcció de 5 SEIPs i 6 IES a la ciutat entre els quals doncs, hi ha l'Escola La Maquinista i Can Fabra, que actualment estan pendents i que formen part del Pla d'Equipaments Educatius 2008-2011. La proposició, presentada per Àngels Estallers, va deixar palèix que hi ha un greu endarreriment en la seva execució, fet que considera que és responsabilitat del Consorci d'Educació de Barcelona, integrat per l'Ajuntament i per la Generalitat. La proposició ha rebut el suport de tots els grups, els grups es va presentar en la Comissió de Cultura, Educació i Benestar Social, durant la qual la regidora d'Educació, Montserrat Ballarín, va explicar l'estat d'execució del citat pla. Segons la regidora, aquest pla s'ha alentit, però va assegurar que no s'ha incomplert, ja que, com, ta, com va dir, hi ha una gran diversitat de circumstàncies que han provocat que els centres no se inauguresin quan estava previst. Per al representant del PP, en canvi, el pla ha incomplert en un 80%. També va demanar explicacions al portaveu de Siu, que va reclamar que es doni més informació als centres afectats. Per la seva part, Xavier Florença de ERC va criticar els canvis constants de criteris. Molt bé, doncs amb aquesta informació nosaltres que arribem ja pràcticament a la meitat del nostre programa d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa, i tornarem tot seguit amb més informació que ja tenim preparada per tots vosaltres. Fins ara. Ploua, i he de fora bufar vent que me fa sentir petit com un granet d'arena. Estic dins el llit estic ben calent, avui ja no moure d'aquí. Ah, ah, ah. Ploua i és de fora pel vent que dorme els meus sentits i aixeca que te festa i aquest tic-tic que -tic ja representa música i cançó. I un bon grepat d'emocions. Bau, i de fora bufes vent, ja som com un rupit. A je pit dins un oastre, mig en bedalí. caure i avui ja no moure. Per saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs avui estem a divendres, i com cada divendres ens toca parlar amb en Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs avui ens portes una d'aquelles coses curioses perquè volem saber coses de l'agulla d'estendre la roba, és a dir, aquella peça que nosaltres utilitzem per penjar... Doncs els pantalons o la camisa o les samarretes, doncs els, els fils d'estendre, doncs això doncs, tenim informació al respecte de com va ser inventat de, de com doncs, va arribar als nostres dies. No? Efectivament l'agulla d'estendre passa sovint desapercebuda perquè és molt comú a totes les cases uh -huh. tot i ser una de les mostres més brillants de l'enginy com veurem ara. Doncs sí, i d'aquí D'on va néix aquesta agulla d'Esterberg? Bé, primer hem de parlar que se'n desconeix l'autoria, però sovint és atribuïda a una secta religiosa protestant, mm. anomenada, o la en anglès, United Society of Believers in Christ Second Appearance, fundada al 1747 a Anglaterra per una persona que es deia Anne Lee. I que és el que, que volien fer? perquè van inventar aquesta peça? Bé, primer explicaré una mica la història. Al segle XIX, molts dels seus membres d'aquesta secta coneguts per shakers, és a dir, tremoladors, per fet de tremolar davant de Déu, van emigrar als Estats Units, principalment era no l'Anglaterra, on van formar diverses comunitats. Uh -huh. Va ser I com era? En aquestes comunitats, uh -huh. que eren, eren gent molt partidària i tradical del celibat, és a dir, de, de no fornicar, i oposats a tot artifici decoratiu. Uh -huh. Llavors van desenvolupar diverses eines de treball, manuals, sí. molt senzilles, entre els quals la primera agulla d'estendre, que era una simple peça de fusta dividant dos, que era com una pinça. O sí, que ja tenia la forma que, que coneixem ara, no? Sí, aquest seria l'antecedent. Uh -huh. El que passa és que mai van patentar l'invent, perquè aquesta secta era molt contrària als convencionalismes socials. Uh -huh. I mai van patentar l'invent. El que sí que està demostrat, veient les estadístiques de l'oficina de patents americana, que entre 1852 i 1887 es van acreditar 146 versions de l'agulla' d'estendre, gairebé sempre basades en el model inicial d'aquesta secta. Cent quan es diu? 146. Renoi, 146 versions de l'agulla d'estendre. Sí, podem veure, per exemple, quan fem un exercici de creativitat, uh -huh. quines aplicacions li podem trobar a l'agullà d'estendre, no? Uh -huh. No només serveix per subjectar l'ova estesa, uh -huh. sinó que pot subjectar papers, pot subjectar sí. altres materials, uh -huh. podem fer servir la decoració... Doncs sí és com buscar-li aplicacions a un clip no? és un exercici de creativitat que s'utilitza molt uh -huh. en, en temes per treballar també en equip no? de buscar uh -huh. la unió de l'equip per com es pot treballar perquè suposo que en principi utilitzarien un clip però com que vam veure que aguantava poc doncs van crear aquesta peça que és més forta no? sí, diguéssim que el clip i la peça d'atlova són peces molt senzilles però que uh -huh. treuen molta aplicació no? uh -huh. i poden trobar molta aplicació manual a la, a la pràctica uh -huh. molt bé Ben, I... seguim amb els invents sí. hem dit que els van crear 146 però la més important és la patent de David Smith uh -huh. dintre de totes elles en destaca la del David Smith un ciutat de la població de Springfield, igual sí. que, que el igual programa dels Simpson, Simpsons clar, Simpson. Sí, Bart Simpson sí. però aquest cop de Vermont perquè Springfield vol dir primavera camp de primavera en anglès ah, mira. i ja, no existeixen, existeixen moltes ciutats Springfield a Estats Units que es diuen Springfield o sigui que Springfield del nord o Springfield del Vallès sí, no, de Nova com, Jersey així, però... de, de Nebraska de... Uh -huh. doncs bé aquesta persona David Smith lo que va crear consistia en dues peces idèntiques de fusta uh -huh. unides fermament per mitjà d'una molla d'acer, sí. que amb la simple pressió de dos dits permetia l'acció dobrir en -la i tancar-la uh -huh. que és a dir la clàssica agulla d'estendre que tothom coneix avui en dia uh -huh. que és un invent tan senzill com eficaç no? apte per una gran veritat d'aplicacions com dita ara doncs sí, un exercici no de creativitat bé. és inventar aplicacions a aquesta, a aquesta agulla d'estendre uh -huh. i actualment el que s'ha fet una gran innovació és el tema de materials uh -huh. així per exemple en, en el tema de materials només es fou introduïda el 1944 per l'italià Marco Macafelli uh -huh. que va produir l'agulla de plàstic tot l'existent uh -huh. les dones actuals, les sí. dones grans uh -huh. sempre quan pensen en l'agulla d'estendre pensen en, en la fusta, no? Uh -huh. que és la clàssica sí. però actualment normalment s'utilitza el plàstic uh -huh. Sí, perquè ja la clàssica d'estendre, però després hi aquelles que no tenen la peça de dalt, no? Sí, que sí. Només tenen la de baix per poder subjectar Ajacta. i aquestes doncs, també tenen el seu... O sigui, provenen d'aquí, no? I aquí ha ja de del la credibilitat del dissenyador que sàpiga dissenyar una, una peça d'estendre, una agulla d'estendre, uh -huh. que es pugui diferenciar en el disseny, la manera de, de dissenyar-se, uh -huh. en el material o en, en la forma de, de l'acer uh -huh. o utilitzant un altre tipus de material. Doncs, Déu-n'hi-do, la secta aquesta religiosa pot estar anomenada United Society of Believers in Christ, sí. que va ser la, la pionera, la no? La pionera, els antecedents de l'agulla d'estendre. Mhm. Uh -huh doncs molt bé així podem veure que a partir de coses molt senzilles sí. es pot un convertir en una persona milionària inclús no? mm -hmm. com va ser el cas del David Smith sí, perquè ara tothom té l'agullà d'estendre a casa sí, sí, sí i tothom li demana al veí i les que es cauen pel que te Exacte. les porti perquè Exacte. sempre cauen no? sí, tenen aquesta facilitat sí. sí. <laughs> molt bé doncs, uh... doncs en... això és tot per avui doncs explica'ns el pla INNOVA que porteu a terme. Inícia, inicia perdó. inicia, inicia. Bé, ara tenim un company que es diu David Campillo, que també col·labora amb mi, amb el Xavi uh -huh. i estem tant al Catleto Coman 21 com aquí a Toró de la Trinitat 17. Uh -huh. Si teniu alguna consulta, alguna informació que vulgueu saber, algun assessorament que vulgueu televisar, uh -huh. tant podeu dirigir-vos a Xavi uh -huh. a Catleto Coman 21, com a David Campillo a Toró de Trinitat número 17. Molt bé, doncs si algú té pensat doncs, crear algun invent o té idea de muntar algun negoci, doncs us poden dirigir a vosaltres. Clar, és molt important exercitar la imaginació uh -huh. i si algú té una idea que, que la tinguin davant. Molt bé, doncs avui hem parlat de l'agulla d'estendre amb Xavi Aliana i la setmana que ve ja veurem el que ens prepares. Jo no? ja el sorprendré. Això, la setmana que ve ens sorprendràs amb algun altre invent del sécari. Podríem parlar, per exemple, d'Atlantadora. Ah. que està molt associat a l'agulla d'estendre o uh -huh. algun altre invent similar. Ah, doncs sí. El, la rentadora també va ser inventada al segle XX. Sí. Uh -huh. Molt bé. Bueno, és una mica semblant al que hem parlat de, de la nevera. No sé si us en recordeu que fa tres setmanes vam parlar de la nevera. Doncs sí. pues ha sigut una mica similar al, al procés. El procés d'invent i el procés de donar-lo a conèixer a la gent. Sí. Sí. Uh -huh. Molt bé, doncs esperem que el grup inicia que porteu a terme vosaltres a la Fundació Trini Jove, doncs que continuï funcionant d'allò més bé i que cada divendres ens puguis portar algun invent d'aquests doncs, que ens pugui sorprendre. D'acord, doncs moltes gràcies per convidar-me. D'acord, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui i ara el que podríem eh, parlar és de... de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 Ara l'Ajuntament de Barcelona posa en marxa la iniciativa urbanística necessària per aportar a terme a la preservació i reha rehabil... rehabil revitalització del nucli antic i tradicional de Sant Andreu a partir del planejament vigent, pla general Metropolità de 1976 i d'altres plans espacials d'ordenació posteriors i dels estudis de valoració de les afectacions viàries per a sistemes en el sector central de Sant Andreu, efectuats per l'arquitecte i urbanista Joan Busquets. La Comissió de Govern impulsa la tramitació del plantejament del planejamiento urbanístico y como PAS primer proposa la suspensión de licencias en el área central del barrio. Aquesta suspensión no más afecta a posibles agrupaciones de parcelas, a la edificación de obra nueva o a proyectos de gran rehabilitación y de derrocks y no impide las licencias de actividades, de reformas o de rehabilitaciones en general, que se podrán continuar tramitando. Molt bé, doncs hem de dir que un dels criteris és fomentar la rehabilitació com a eina bàsica per a la preservació del teixit històric i tradicional del nucli antic de Sant Andreu. I ara, doncs, que parlava del tercer Custom Christmas que es realitza a l'eix comercial Maragall, doncs ara podem continuar parlant del Nadal i ja anem a parlar dels més, de més efectius per les tasques de neteja i per al suport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 Pel que fa al transport públic, l'oferta de bus i metro s'adaptarà a les necessitats de les dates, incrementant l'afluència de pas cap a les zones comercials. El metro serà, un cop més, l'opció més recomanable per eludir la congestió dels carrers. En quant a la neteja viària, el 3 de desembre passat es va reforçar el servei i aquest reforç es mantindrà fins al dia 10 de gener per donar cobertura a l'increment de l'activitat comercial, però també al consum aumenta donc la frecuencia en el buidacha de papereras de y la recollida de contenidos y la recollida comercial a las zonas comerciales de cada distrito de la ciudad y als eixos comerciales y ahora un reforerzo afellit del servey de neteja a la tarda y al matí el festius de obertura comercial al días 6 al 8 de diciembre pas y el días 12 y de 9 de diciembre y 2 y 9 mm. de yaner a més, hi haurà 222 punts de recollida d'arbres de Nadal habilitats a tota la ciutat, que seran operatius del 7 el 17 de gener. Molt bé, doncs nosaltres ara tornarem a fer una altra pausa, però atenció perquè ara a continuació parlarem d'esports amb el nostre company Frederic Moniante. Serà d'aquí uns minuts. Fins ara. <fixen> S'asseja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Doncs moment, ara mateix, per conèixer l'actualitat esportiva als nostres barris, ens l'acosta el nostre company, Frederic Murrienter. Molt bon dia. Hola, bon dia, Jordi, com va? Doncs explica'ns, què és el que podem esperar aquest cap de setmana? Doncs mira, aquest cap de setmana tornem a tenir futbol, de... torna a jugar Sant Andreu. Uh -huh. Aquest cap de setmana, amb tot el problema dels controladors i els avions, doncs ningú va poder viatjar a Palma de Mallorca, uh -huh. ni nosaltres ni l'equip, i per tant la partida es va jornar. Us han tornat els diners del de... de... bitllet? Uh, del d'anada sí, del de tornada encara ho estem negociant Però pinc que malament Ui, ui, a veure si encara gastarem aquí Per, per no res Bueno, explica'ns uh, el, el partit de Mallorca va estar, es va suspendre Finalment, per la vaga dels controladors I aquest cap de setmana El Sant Andreu on juga Aquest cap de setmana juga a Oriola A l'estadi de Los Arcos, diumenge a les 5 de la tarda És un hora que no estem massa acostumats Ens hem acostumat el diumenge a les 12 sí. Doncs avui, diumenge a les 5 a Oriola Mm -hmm. un de, és un partit molt complicat perquè l'Oriol és un dels equips punts d'aquesta segona vez, de l'Oriol Tercer mm -hmm. ha el liderant moltes jornades de fet, a principis de temporada per a l'octubre es disputava el lideratge amb el Sant Andreu sí. i el Sant Andreu va començar a punxar però l'Oriol s'ha quedat perllà i és un dels equips més forts ara mateix a tota la categoria per tant, molt de compte diumenge, dos, diumenge a los Arcos Ma, ara, ara que ja tenien colla Collabay que guanyava a Mallorca, ara resulta que ens prenen els valencians i encara ens trauran punt Exacte, però... Uh, encara es pot guanyar Mallorca perquè el partit s'ha plaçat a dimecres vinent. Dimecres 15 a les 8 del vespre el Sant Andreu viatjarà a Mallorca perquè dimecres tenim partit entre setmana per la copa del partit que es va suspendre. O sigui que dimecres tenim partit aquí a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella. Sí, estem acabant de gestionar el tema de vols i en principi dimecres al vespre tenim partit a Mallorca. Doncs jo el que us recomanaria, us recomanaria és una cosa, que portéssiu DVDs d'aquests que esteu venent a als diferents... bé, bueno, els camps, perquè nosaltres, doncs, la gent d'aquí que, que vulgui tenir algun DVD també de, de la promoció d'ascens de segona divisió del Sant Andreu, doncs, que també tinguem la possibilitat de, de, de tenir-lo, no? Exacte. A partir d'ara, narradors que venyen als diferents camps portaran amb ells uns quants DVDs, per tant, si alguns dels aficionats que es desplaçin eh, volen els DVDs, poden venir-nos a buscar i complir-nos-los tranquil·lament. I també porteu algun parquí per, per la ràdio? De DVD? Exacte. En, en, us en deixarem uns quants per aquí per si els voleu, si passa algú per aquí a l'emissora i també vol comprar-ne, perquè us els deixem també. No sé si saps que a la nostra web www.rtb-mitxafaema.com hi ha la notícia eh, perquè es posin en contacte amb nosaltres si volen algun, algun DVD als nostres oïdors i oïdores Webis, Webis A veure, més coses? Més coses, vinga a Sant Andreu, que es va quedar amb el partit penjat el diumenge al pont, va uh -huh. jugar un partit amistós el dimecres, contra el Pobilla-Cases. Ah, sí. el, el partit va acabar amb en Pataú, el Sant Andreu va marcar d'ahir de penal, uh -huh. i després després d'una pèrdua, per tant, de la penal, Sant Andreu va acabar guanyant el Pobilla-Cases. Sí, important, és... important en aquest partit, va tornar a jugar a Morales. Després uh -huh. de lesionar-se al Genó, va jugar tota la primera part, i SEM va indicar que si no està per Oriol, el partit de les Balears-Morales ja tornaria a estar sota els pals de la porteria del Sant Andreu. O sigui, que ja estaria recuperat. Exacte. exacte. Uh -huh. Per tant, suposem que tornarà a jugar a Morales i no Oliver, que ho ha fet d'aquests aquests partits, s'ha trobat amb la ratxa de l'equip que no acaba d'encaixar i amb ella la porteria no s'ha aconseguit guanyar. I és una llàstima perquè culpa seva tampoc ha estat, perquè ho ha fet no. força bé, però bé, llàstima. Bé, almenys ha, ha pogut jugar en aquest, en aquest torneig, en el de Pobilla-Cases i esperem doncs, que continuïn. Sí. Sí, sí, van jugar una per cadascú, per tant Súperos saltan, saltan ara en minuts al partit d'Oriola o el de les Alears i a partir d'aquí Morales tornen a jugar de cara als primers partits de gener Doncs a veure què és el, què és el que passa A veure, amb més coses de Sant Andreu el juvenil juga també diumenge contra el club esportiu mercantil uh -huh. i el femení rep el Cerdanyola Per tant, ah, dos, ah, partits, dos partits també pel, pels equips que no són primer equip de futbol, que també estan força ben interessant, que són dos equips que travessen un bon moment de forma, per tant si algú vol passar pel Narcís Sala o pel camps d'entrenament a veure uh -huh. és recomanable. No. Doncs sí, eh, que passin per aquest camp i aleshores doncs, podran gaudir d'aquest partit. A ah, més coses, bàsquet. la L'associació esportiva Sant Andreu. Uh -huh. tenim, que, tenim que juguen femení i sots 21 masculí. Tot, tots juguen diumenge a dos quarts de sis a la tarda. Uh -huh. El femení que rep el Salle com tal, i per la seva banda el sots 21 masculí febrà el fons Salle. Tots dos juguen diumenge a la tarda a dos quarts de sis. Molt el, és el problema, jugant a la vegada per tant, com que no es pot estar als dos camps a la vegada aquest dia de setmana s'haurà de triar què es va veure Clar. Uh -huh. i per últim tenim Waterpolo, notícies del Club Natalç de, de Sant Andreu uh -huh. la setmana passada van acabar-se de disputar els campions d'Espanya de vicina curta aquí uh -huh. el Sant Andreu va tenir una molt bona actuació i va acumular 25 medalles i dos títols d'Espanya en velleus uh -huh. una molt bona notícia per a les del, del Club Natalç de, de Sant Andreu que estan en un molt bon moment com a club Sí. Per tant, es desitgem d'aquí que, que segueixin amb aquesta tònica. Uh -huh. I per acabar, i l'última cosa, Waterpolo, sí. dissabte al vespre, dos quarts de vuit, al Club de Tòsia Sant Andreu masculí, rep a l'Atlètic Barceloneta, en un partit que pot ser molt interessant, per a Barcelona-Waterpolo. Dos equips que estan en un bon moment, que pot ser un partit molt disputat i és un partit que pot ser interessant de veure. Uh -huh. I doncs... dissabte a les 4 de la tarda tenim les noies del Club de de Sant Andreu femení que es desplaçen a Madrid per jugar contra el Club de Barcelona Moscardo. Eh, un bueno. viatge una mica llarg per les noies que també des d'aquí s'ha deixat molta sort uh -huh. Pere Moscar, d'on cau? Eh, està per Madrid Per Madrid? No, no he aconseguit trobar exactament el mapa però he vist que estan registrats a la Federació Madrilenya de Natació uh -huh. per tant el viatge crec que és fins a Madrid Doncs esperem que li vagi molt bé també al Club de Waterpolo del Club Natació Sant Andreu Ah, exacte I també doncs, a... nosaltres seguirem doncs aquesta mesura, aquest diumenge a les 5 de la tarda, per poder gaudir d'aquesta competició, d'aquest partit de lliga entre la Unió Esportiva Sant Andreu i l'Oriola. Exacte. D'acord. Aquí estarem. Doncs aquí estarem. Vinga, doncs moltes gràcies uh, a vosaltres. No? Frederic, i contactem uh, divendres que ve perquè continuïs ampliant-nos aquesta informació. D'acord, perfecte. D'acord. bé. Vinga, que vagi molt bé. Bon cap de setmana. Adeu. Adéu. Doncs nosaltres ara farem una petita pausa, escoltarem una mica de música, però no marxeu perquè d'aquí una estona continuem amb el nostre programa. Fins ara. Vaig baixar dels cims boirosos M'he perdut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 Fins demà! Deseja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Tenim a l'altra banda del fil telefònic el president de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella, en Lluís Quero, molt bon dia. Molt bon dia. Doncs avui hem vist pels carrers del nostre barri, de la Trinitat Vella, que el diumenge heu organitzat una manifestació molt important. Sí. En què consistirà aquesta manifestació? Sí, bueno, més que manifestació és una concentració que tenim a plaça Sant Jaume. Eh? Uh -huh. sí. eh, la idea és eh, traslladar al centre de poder uh -huh. eh, la, problemàtica, la problemàtica que tenim aquí al barri. Uh -huh. Vosaltres creieu que es pot aconseguir? De... Creiem, creiem de que si ho intentem ho podem aconseguir. Uh -huh. eh que sabem que no és fàcil i sempre hem dit que no era fàcil ni, ni que era una lluita a curt termini. Uh -huh. Però que si no parem, si no parem, eh, ho podem aconseguir uh -huh. i de moment tampoc dir que els, sí. els veïns eh, els veïns estan dient que això no s'aturi, eh, que no s'aturi. Que uh -huh. s'ha de continuar fins que acabem amb, amb aquest problema i continuarem, eh? uh -huh. Doncs nosaltres estarem pendents d'aquesta concentració que es farà diumenge. Sortirà, sí. sortirà d'aquí a les 11.30 del matí, no? No, eh, sortirà d'aquí en quedat a la plaça sí. de la Trinitat a les 10.30. 10 eh? Sí, Va. perquè la idea és més o menys 11.30 està ja a plaça Sant Jaume. I creieu, creieu que es pot omplir la plaça? O... Home... Què? Eh, no ho sé, jo crec que és molt, molt gran aquella plaça per omplir-la de gent de, de, de meitat vella, però que l'omplirem d'alegria, de, eh, de queixes i reivindicacions, això sí, de personal, no ho sé. Eh? Perquè teniu preparada alguna cosa? D'altres teniu... coses, sí, perquè a més a més tenim projectat una, una, una concentració que sigui alegre. Eh? Uh -huh. Portem jocs per nens i per uh -huh. grans i volem fer jocs el joc de sempre, uh -huh. la, la, la comba i altres jocs d'aquesta mena, uh -huh. i jugar a la plaça de Sant Jaume. O sigui, uh -huh. aprofitar per un dia d'oci i al més a mes eh, reivindicatiu. El que sigui fer una crida aquella gent que no sigui de la Trinitat Vella però que sí que pertanyi al districte de Sant Andreu perquè vagin també perquè aquesta també pot ser la seva no? concentració Està clar, nosaltres la, aquesta concentració és extensiva uh -huh. a tothom uh -huh. que cregui que ha de lluitar contra les drogues i contra el tràfic de drogues eh, perquè ningú eh, està sent d'aquesta problemàtica avui l'estem patint nosaltres al nostre barri com en altres barris, però n'hi ha barris que no la tenen però la poden, tindre, la poden tindre en qualsevol moment. I llavors crec que és una, un, un, quasi, quasi una obligació de tots el, el poder fer coses en contra d'aquesta problemàtica. Molt bé, doncs llavors quedem a les 10 mitja aquí a la plaça de la Trinitat sí? i a les 11.30 a la plaça de Sant Jaume. Sí. D'acord. Doncs esperem que aquesta manifestació sigui tot un èxit i que aconseguim finalment doncs, que la drogadicció surti de la Trinitat Vella. Pues, moltes gràcies i esperem que sí sigui. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Lluís Quero, hem de dir president de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella. Moltes gràcies. A vosaltres. Adéu, adéu. Adéu, adéu Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i ara ja ens encetem el que és la nostra habitual agenda. Avui s'inaugura l'exposició Allà on els peus em porten, de Sara Verzosa a la Ivanov. Viatjar és una de les experiències més enriquidores per a l'home. Ens obre la ment i fa desaparèixer les fronteres.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 L'objectiu del grup és crear un punt de trobada de la gent de la Sagrera aficionats a la fotografia i en col·laboració amb les entitats del barri de la Sagrera. Doncs allà on els peus en porten, de Sara Berzosa, fotògrafa, la inauguració serà avui a les 7 de la tarda i durarà fins al 7 de gener. Serà a la sala de màquines de la nau Ibanof, l'entrada és gratuïta. I una altra estrena, la de l'anònima Imperial, al Sant Andreu Teatre. Una de les companyies de dansa catalanes més internacionals, l'Anònima Imperial, estrena al SAT, una nova proposta coreogràfica plena d'experimentalisme i conceptualització basada en els experiments de, del cineasta soviètic Kuleshov. Avui i durant tot el cap de setmana, tres ballarins, un trombonista i un director portaran a l'escenari del Sant Andreu Teatre un nou espectacle de l'Anònima, una nova aventura estètica de la companyia de Juan Carlos García, que parteix de l'estudi de l'efecte Kuleshov Teoria segons la qual, a partir del muntatge i la intercalació d'imatges diverses amb un mateix primer pla d'una carena expressiva, aquesta es podia dotar de diferents càrregues emocionals en funció de l'escena o objecte que la precedia. Doncs això serà a partir d'avui i tot el cap de setmana els entendreu teatre. El cast Kuleshov, Juan Carlos García, director del espectáculo Premio Nacional de Danza y Premio Ciudad de Barcelona, pose en escena un montaje que cuenta con los elementos como la proyección, la cinematográfica, la coreografía, la oratoria y la música en bid de un trombo molt bé, doncs eh, hem de dir que avui s'estrena l'anònima imperial al SAT, al Sant Andreu Teatre, i més coses, eh, per exemple, el centre cívic de la Trinitat Vella al carrer Foradada número 36 us ofereix demà a les 12 del migdia la representació de l'obra de teatre Rita, les rínxols i els tres osos a càrrec de la companyia Vinici Flat. L'entrada de general és de 2 eh, euros amb 30, l'entrada gratuïta per a menors de 6 anys. Doncs nosaltres que arribem ara al final del nostre programa d'avui, Uh, moltíssimes gràcies, Ana Presas, per la teva intervenció en aquest programa. Moltes gràcies. I també a Mireia Gutiérrez, també moltes gràcies. Gràcies a tu, Jaume. I, evidentment, sense, sense, el Xavi, sense el Xavi i Álvarez no podria ser possible aquest programa, perquè tant també donar-li les gràcies. I nosaltres, doncs, desitjar-vos que passeu un bon cap de setmana, que us ho passeu d'allò més bé. A veure'ns, que passeu un bon cap de setmana. Adeu.